اصابت في خاطر تشط باستاريا ashtu si ce ga permane cerc pamet ibn al-ahab rahimehullah eve mtei baston do tot me custa tiera te namazit avehot as-sartul khamis per akusti i 5 izalatu al-jasaati min talaafin min al-badani wal-thawbi wal-buq'a wad-dalil qawluhu ta'ala wa thiyabuka faqah the fat e kusti i pestë është largimi i ndëtsirave prej tre gjërave prej trupit, prej rrobave edhe prej vendit ku falës. Edhe argument për këtë e kaprua fjalën e Allahut që thot: "Wathiyabe kafatahil", do të thonë se rrobat e tua pastroj. Por nuk ka dyshim se largimi i në ditë sirave ashtë kusht për njëani prej kushteve të pranimit të namazit. Edhe për këtë ka ixhma, ka konsensus te dietat e muslimanëve. Edhe ka argumente të shumta, ku së këtu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka pranumë që ajet vothiya vothiya be ke fe pa hir Thënë, robot, nëse për këtejet drejt për drejt, do të të të robat e tua pastroj, me gjithë se të fësiri i këti, hadith, i këti ajeti, e, si që ka përmenë edhe vetë Shekht Mëham, dhe me dule hapi në libra tjetë takides, do të të pastroj i veprat e tua prej shirkut, ashtë qëllimi ajetit. Mirë po, a i teksti, i drejtë për drejtë, të më thanë në aspektin tekstual. Ajeti urdronë për pastrimin e robave. Allahu alëm. Si që fashë përket ka argumentet shumë ta, e një një pi aty në argumenteve është e, hadithi, në të cilin të të, të tregojët që përna meri se Allahu anëm sëlem ka qenë duke u falë, si imam, me sahabët e ti, radi Allahu anëm, si gjematë, E dhe duke u fal i ka, i ka heq, i ka zhvesh këpucët. E dhe atëherë kër e kanë pasë sahabet edhe ata i kanë heq, atëherë mas namazit për nga meri sallallahu në në sëlimu ka thanë pëse i hoqet ju këpucët, atëherë i thanë se të pamë ty, përënda edhe ne i hoqenë. Atëherë për nga meri sallallahu në në sëlimu ka thanë, emma anë, faqad etani Gjibril, du tëtë të mu mërë Gjibrili, edhe e, më tha se nën kupuc kisha papa stërti. ëh domethënë ditësi. Edhe prandaj ka heq kfucët. Domethënë kjo është argument se ëh ndëcitera duhet të largohet prej ëh prej trupit edhe prej rrobave në këto rasteve sigur e, që është në hadith tjetër ku tregon se ka ardhur një njerëz në xhamin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe ve ka kryy nevojën në xhami, do të thënë nevojën e vogël ka urinou, atë pejgamberi sallallahu alejhi dhe ka urdhëruar sahabët që të hedhin një kovë ujë aty vendit. Do të thënë edhe kjo është argument se pra vendi duhet të pastrohet dhe argumente të tjera. Kurse ky hadith me Gjibrillin Aleyhi Salatu Veselam Të regonë dhe tjetër gja Se, si që të qëkë Mohamed Eman El Gjami Rahimahullah Dhe të të kur njeri ju ka kur, Nëse njeri ju e ka kryjë Namazin Edhe pastaj e mervejsh Se në drup Ose në roba ka pas në dytsir Atëher nuk asht I obligu me përserit namazin Por nëse është në namaz, edhe e shenë dytësirën në roba ose në trup, nëse ka mundësi me largu, atër e duhet me largu edhe e vazhdojnë namazin. E, sigur në kitë rast, dhe më thënë nëse dikush e ka në një robë që ka mundët me largu, si këpucët, ose qërapët, ose, ose kapuqi, takia, dhe më thënë nëse të njajshme që mundët me largu, ose dikushka robë, e, për mi, që e ka të si për me, atëherë, dëmë thënë, vetëm e largonë ata, edhe e vazhdonë namazin, si që ka bërë për nga meri sallallahu anëm sëllem, se nuk e ka prish namazin që me filu prej filimit. Pra, dëmë thënë, namazin dheri në atë moment kërë e ke marrë vesh se ki papastërti në trupë ose në roba, ashtë e, në regullë. Që do të thotë, nëse e, e mësonë se ki diçka të papastër në trupë, ose në roba, masë për fundimin të namazët, dhe thotë se namazët nuk dohet me përserit. Kusti i jasht, thotë sheikh Mohamed bin Abdul Wahab, rahimahullah, është shërtu së sadis, kusti i jasht, setru l'aura, mbulimi i auretit. Thotë, është me ahëllu l'ilmi ala fesadi salati men salla urianan wa hua yaqdir. Dhe më thanë, ka i gjmaë të djetartë se kush falët pa mbulu aurrejtin, dhe më thënë lakur iqë, ose pa mbulu aurrejtin kur bulu, ka mundësi me mbulu atëherë aje është namazin e ka të prisur wa haddu aurrati rrëgjul minë sërrati ilë rrëkbe kurse kufiri i aurrejti të burrit është nga krfiz nga kthiza deri në gjunjë. Ul amatu kësaj. Edhe robresa gjithashtu. Wal hurratu kulluha awratun illa wajhuha. Kurse gruaja e lirë është e tëra awret përveç fytyrës së saj. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kurse argumenti është fjalë e Allahut. O bita Ademit Pra meri një stolit e juaja në zdo gjami. Ej, indhe kulli salat, dhe më thonë, në zdo namaz. Pra këj është teksti i Shekë Mohamed ibn Abdullu Wahabit, rahim e Allah. Dhe më thonë, një njërë që ka mundësi me mbulu trupin edhe nuk e mbulon, dhe më thonë, auretin, pjesën që është obligim me mbulu, dhe falet në atë formë, nuk ka kundrështim nës djetarëve të metit se namazit i ti është batil, ose efesit, i prishur, ose i pavlefshmë. Që gjithashtu për kësaj nënkuptohet se aj që nuk ka mundësi, të më thonë, bulohet atë sa ka mundësi, që Allah u ka thonë, fëtë të kullahë mështë të tatun, të më thonë, frigojun e Allahut, sa të keni mundësi. Pra, se cili si pas mundësive që ka edhe edhe në qofëse nuk ka asë një robë nuk mundët me gjithë, si që janë përshemull të burgosërit, si që janë sëpërvu në për disa vende, Allah në arujtë, të thotë, ose dikush nëse është ndër një vend të izolumë, dhe më thënë që nuk mundët me gjithë robë apër më mbulu, atërë falët, atësa ka mundësit mbulohet, edhe në qofëse nuk, nuk ka asë një robë, e, dhe më thënë, namazë i thië është në regullë, pë nëse ka mundësia dhe nuk mbulohet atëherë namazin e ka të prisur. Kurse ajo që është aura, dhe më thanë piesë që duhet të mbulohet prej trupit, përburin kufirin e ka prej këfize deri të gjundë, edhe e, gruan robres, dhe më thanë që është. Gjitharstu, e, kjo është aureti. Ka, thotë sheikh Muhammed ibn Abdullu Ahabi, sheikh Muhammed e Manet Gjemi, rahim e Allah, thotët ka i khpilaf të djetartë, a, a hi në auret edhe këthiza edhe gjunt, a fa ata janë vetëm kufi për me të regu, piku dhe riku është auret. Dhe më thëmë ka disa djetarë që thonë se këthiza edhe gjunt nuk janë auret, për janë kufiri, deri ku është aureti. Mirë po, thotë që Hamedevane El Gjami, për të mbulu aureti, duhet pa tjetër të mbulohet edhe kufiri, se përndryshe nuk mund është me më mëndri me më mbulu auretin aje që është të caktume, nëse nuk imbulohet edhe këthizen edhe gjund. Edhe, është regullë në shëriat, se ma le jetimul wajibu illa bihi, fe hu e wajibu, dmethën një gjë pa të cilën nuk plotësohet obligimi edhe ajo është obligim sepse kemi përsëritur shum herë do të them pa mbulimin e aurësit nuk, nuk pa mbulimin e kthizës nuk arrihet të plotësohet obligimi që është mbulimi i aurësit atëherë edhe mbulimi i kthizës është obligim wallahu alem kurse gruaja e lirë është e tëra aurat thot Shek Mohammed ibn Abdul Wahhabi përveç fityres. Në më thënë, kjo është si pas me dhejbit ambeli, se zdo që është auret të gruja përveç fityres, pra për namaz. E, mirë po ajo që është e vërtet, si pas e, hadithit që e ka thënë për janë, në më thënë është zdo që është, është auret përveç fityres edhe duarve. E, du më thamë, kur është gruja në namaz, duhet tjetë embullu me komplet, përveç fityrës edhe duarve. Përveç, në të qoftë se, e, me ndonë, ose frigohet se ka mundësit asho edhe një burri huj, atëherë duhet me embullu edhe fityrën edhe duart. Kjo, du më thamë, saj përket namazit edhe, në ihram, kur është një ihram, dhe më thënë për umrë a se për haqë, atëherë, duhet ftyrin edhe duart ti këtë zbuluar, a përveç nëse, ka mundësi që ta shojnë burat e huj, atëherë duhet me i nbulu, edhe ftyrin edhe duart. Edhe, jashtë namazit, asë jashtë ihramit, ka ihtilaf shumë të fuqishëm, bësoj se e dini se, Dhe domethën argumentet janë të fuqishme nga të dyja palët, se disa thonë se është augreta ve fytyra e durrt, domethën ja stamosi te ihramit, disa thonë nuk është augret, po thot Sheikh Muhammed ibn, eh, domethën Sheikh Muhammed Eman el Jami rahimuhullah, thot eh, pa mar parasysh, a themi se fytyra është augreta se jo. ë eh, pastë regulli tjetër i seriatit që është, domethënë mundësia për fitnë. Domethënë gruaja ë me fytyrën e saj, se kuptohet se bukuria e gruas është te fytyra. Ë me fytyrën e saj domethënë mund të më bëj fitnë për të tjerët, po mundet edhe të bjerën fitnë për vetvete. Ather ë ndalimi i fitnes, i fitness është obligim. Prandaj Pa marrë parasysha themi se ftyra është aureta se jo, thëtë Muhammed e Manet Gjami, ftyra duhet më mbulu për më rrujtë prej fitness. Edhe atëher i bje se ky kundrëshim mësë djetarve është vetëm formal, dhe më thëmë në fjalë. Argumentin këtu për mbulimin e auretit që e ka pru shekë Muhammed e Manet Gjami, është fjale Allahu qëfënë avu teala, ja ben i ademe, khudu zinët e kumë, zinët e kumë, inda kulli mesgjid dhe më thënë obi të ademit merë një stëli të juaja për nësë cilën gjami stëli dhe më thënë aje që përmenet na jetë zine si pas djetarve të fësirit është robat që embullojnë auretin edhe më të tërë se ato dhe më thënë për namaz jemi të urdhrum si pas mundësive të embullojnë me roba jo vetëm auretin ajo që është obligim, për edhe e, më tepër, dëmë thënë, ajo atëherë është stoli, ose zbukurim për namaz. Kurse <coughs> në jetë është përmen në gjamia, e ndekulli mësë gjitë, dëmë thënë nëse cilën gjami, edhe ka rastet këtila në kur anë e sunet, kur përmenet vendi, për është përqilim ajo që ndodhë në atë vend. Dëmë thënë, sepse në shumicin e rastetve, namazi falet në gjami, në xhamin e jamia kursehet për qëllim namazit që falet në xhami. Ë do të më thonë prandaj ka thënë Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, ay ej, 'inda kulli salat, do të thonë për për secilin namaz, do të thonë stolia e të zbukurimi duhet bëhet për secilin namaz, siç tham, pra të mbulohet aureti edhe më tepër se aureti. Pastaj thot Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, as-shartu as-sab'i فقد كستي اي ست دخول الوقت من فهم هيريا ا كوهس الصلاه والدليل من السنه كسه ارغومنت براي السننه است حديث جبريل عليه الصلاه والسلام فانه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره Dëmë thënë hadithi ku të regohet që Gjibrili a.s. është dëmë thënë kartë për nga meri sallallahu a.s. edhe është dëmë imam për së cilin namaz e, në fillim të kohës edhe në mbarim të kohës në dy ditë, dëmë thënë kartë dhe ditën e par Gjibrili a.s. edhe kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë dili zenitin, i ka thënë për nga meri sallallahu a.s. kërë kërë kërë kërë kërë Vosëllit dhuhra Këmë thënë qohu edhe fale dreken Edhe ka falë për nga meri sallallahu në sërëm dreken Pastaj kër është ban Hia e njeriut Sa është njeri unë kam I ka thënë qohu fale i qindim Edhe për nga meri sallallahu në sërëm e ka falë i qindim Pastaj pas i ka përëndu dili I ka thënë fale akshamin Edhe ka falë Edhe kër ka hup drita e kuqe prej përëndimit i ka thonë fale jacin edhe i ka falë për nga meri sallallahu në me sëllem pastaj kur ka dal drita e par në mëngjes më thonë drita e mëngjesit vërtet ka thonë fale sabahun edhe i ka falë për nga meri sallallahu në me sëllem kur se ditën e dyt ka ardhë kur është dha hia njerit sa është njerin kam edhe i ka thonë fale dreken pastaj kur është afru dilit para përëndimit, dhe më thonë kërë është skuq dhili, i ka thonë fale i qindin, kurse për akshamin, bas i ka përëndu dhili, i ka thonë fale akshamin, dhe më thonë të njetën ko, edhe pastaj kërë kam betë, dhe më thonë kërë është afru gjysma e natës, pra në bas i është kry, një e trejta e pare natës, i ka thonë <coughs> fale jacin, kurse për saban, i ka thonë, dhe më thonë, thonë kërë është ndrycu shumë, ti thon arabisht isfar, do të thon kur është kur është ndërsu som për para lindjes dilit, atëherë i ka thon falë sabahun. Pastaj i ka thon namazi ose koha është koha e namazit, do të thon është mes këtyn e dy kohëve e tëra, do të thon komplet, fitë koha e parë deri në fund e tokos dytë, si ja ka mësuu Xhibrilia alayhi salatu vesselam, ajo është koha e namazit. Edhe kjo e tregon gjithashtu pozitën e lartë të namazit, sepse Allahu, subhanahu wa ta'ala, ja ka bo obligim namazin këti umetit, edhe për nga meri sallallahu në nësillem, kur ja ka bo obligim, e ka marrë për nga meri sallallahu nësillem, lart në nësillem lartë në qilë. Edhe atje ja ka bo kërse të gjitha obligimet tjera, ja ka bo në tokë. Mirë po edhe masika zbrit për nga meri sallallahu në në nësillem tokë, Allahu ka thua Jibrilin alayhis salatu was salam, çti mësojë formën e namazit edhe kohët e namazit. Domethën më të mësojë se si të falet <coughs> edhe kohët se kur duhet të mfal. Edhe kjo tregon rëndësinë e madhe të namazit. Edhe prandaj eh do thotë masi ja ka mësu Jibril alayhis salam edhe formën e namazit edhe kohën edhe ja kam su cilat namaze ledzohet me za, cilat pa za, e kështu me ratë, dëmë thënë, kjo është argument që e, namazi ka rëndësi shumë të madhe në islam, edhe ashtë, si ka thanë, për nga meri sallallahu në sëllem, shtylla kryesore e islamit. E prandaj, kur shumë njerëz tregojnë të, të pakujdeshëm dhe i namazit, dëmë thënë, nuk e falin namazin, ndështë të shkojnë vite e të tara dhe nuk e falin namazin, dhe më thënë edhe pretendojnë se janë musliman, ky pretendim është, dhe më thënë, pretendim pa bazë. Po gjithashtu edhe ata që ka janë të pakujdeshëm në formën e namazit, ose në kodë gjithashtu, se si e lanën për kaza e kështu më radhë, kur të dinë këto argumente, dhëtë të kuptojnë se ajo është gabim, sepse Allah nuk në ka obligu me pasu filanin ose atë falonin tjetër, për nga ka obligu me pasu pengamerin sallallahu ane sallem. Edhe pengamerit sallallahu ane sallem ja ka mësu formën e namazit duke ja dërgu Gjibrilin që me mësu në praktike. Dhe pengamerit sallallahu ane sallem ka thon sallu kema ra ejtu muni u salli më thën fal nëni si që mëshihni mua duke u fal prandaj se cili musliman është të obligu që namazin me fal ashtu si kan ardh udhëzimet prej Allahu të përmes Gjibrillit, a.s. të të nga meri sallallahu a.s. edhe që na i kanë transmitu sahabët me përpikëri. Edhe argument tjetër për kote namazit, ka thonë Shekëh Mohamed ibn Abdul Wahab, wa qauluhu ta'ala dhe fjala e të lartësuarit, inë në salate kanët alel mu'minin e kitabën me uquta, dhe mu thonë namazi, nëmë, është obligim me kohë të caktuara. Domthon namazi është për besimtar të obligim me kohë të caktuara. Ej mafrudan fil awqat. Domthon se namazi është i obliguam në kohë të caktuara, nuk është obligim para kohës ose jashtë kohën. Vu dalilul awqat, ave argument për kohët, nga gjithashtu fjala e Allahut اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا دمخان فالي نمازين قرت انه ديلي ديري نارسيرن ناتس اد لاخو قران ن نمازين السباح دمخان فلاس نمازين السباح من لزم جابت القران ان قران الفجر كان مش مشهودا سلاخيمي i kuramit namaz së sabaut është i dëshmum. Pra, jeti i par, ka thënë Allahusë fërhanu të ala, se namazi është obligim me ko të caktuara për besimtartë. Nuk është, dhe më thënë, obligim i përgjithshëm që mund të falet kur të kujtohet së cilit, po është me ko të caktuara. Pra, ndaj, të gjithë muslimantë e përmenim prej kusteve të namazit, edhe hyrja e kohës, kohë, të më thanë, kohë e namazit. Mirë po me gjithat, disa për mëdhebeve, si që është, më thanë, mëdhebi hanefi, besojnë se banë njeri me lanë me qëllim namazin edhe me falë në tjetër kohë. E kjo, s'ka dyshim se është në kundrështim me kitë ajetë, në kundrështim të drejtë për drejtë, me kitë ajetë të e Kur'anit, domethën me këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu ka thënë se namazi është obligim në kohë të caktuar. E kurse për prandaj domethën ka dietarët kanë mendime ndryshme për atë që e ka lënë namazin, a duhet më fal kaza mas kalimit të kohës apo nuk duhet? Edhe disa kanë thënë se duhet më fal. Mirpo Mendimi më i vërtetë është se ai që e ka lënë me qëllim namazin nuk duhet më falëm ma, pasi ti kaloe koha sepse obliguesmëria e atij namazi ka kalu, edhe atij i ka mbetë mëkati. Përhat, mëkati ka vetëm teubë, pendim te Allahu dhe kërkimi i faljes prej Allahut subhanahu wa taala. Ajo për të cilën ka argument prej sunetit është vetëm një rast ose dy raste në fakt, ku pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë Men me nëme a një salati e unësie ha, dhe më thënë, ka nëzë gjumi për namazin, ose kus e harron me falë namazin, fel ju salli ha, idha dhekera ha, dhe më thënë, leta falë atëherë, kërti bjerë e nërmen, dhe më thënë, nëse e ka harru, atëherë, kërti bjerë e nërmen, ose në qëfëse e ka zanë gjumi, atëherë, në atë moment, kërti dalë gjumi, sepse nuk ka tjetër shlyer jetë këti më katit, du më thëmë që e ka venu në nazin, përveç se e, kjo, du më thëmë që me falë me njerë në atë moment kër i kujtohet, asë në atë moment kër i delë gjumi. Du më thëmë veç për ketë ka argument, se lejojët më falë, du më thëmë masë kohës, vetëm me ketë arsyje, për ndryshe, në nazi asë njëherë nuk falët, asë para kohë, asë jashtë kohë, kurme? Kur të në gjumë në vetë për. Ose kur harunë. Edhe, ajo që në është të sëjaru më në sënet për ullëtarë, ndëmë thënë që i bashkonë namazët, mirë për ajo logaritet në kodë vetë. Këj ajet tjetër të cilin e ka prukë të Shekh Muhammad ibn Abdullu Ahabi, i, i përmenë kohët e namazit, që të thëtë Allahu S.H.A. eqimis salat e lidullu kishëmës, dhe më than, e, fale namazin, kur të anoj djeli. Pra, dhe më than, kur të anoj djeli, ka disa shka kanë than, se ash përqilim, kur të akaloj e zenitin, disa <coughs> than, kur të përëndoje. Mirë po, e, e vërtejta është se, kjo fjall, lidu lukis shëms, dhe më than, kur të anoj djeli, i përfshinë, kohën mas zenitit, do të them kohën e drekës të xinis, edhe kohën e aksonit, sepse është mas perëndimi i diellit, ila ghasaqilay, do të them deri në erësilën e natës, do të them që e përfshin kohën e jacis, edhe Al-Qur'an al-Fajr, do të them edhe leximin e sabahut, do të them që e përmend namazin e sabahut. Edhe ka Ajetët shumëta që përmenin kote namazit, për që në godë duha, lejli dhe se gja, dhe më thanë pasha paraditën edhe natën këllërësohet, dhe, dhe më thanë shumë vende, mirë po edhe me një vend, dy ajetë, i kanë përmenin të gjitha kote namazit, ku ka thanë Allahu, fë subhanëllëdhi, fë subhanëllahi, hinë të mësune, vë hinë të sbihunë, dhe më thënë i lartësuar që uftë allahu pra subhanallah ajo është lajmërim që të regon urdhër pra lartësojnë i allahun edhe madhërojnë i lartësojnë i nga qdojnë edhe hina të mësuna dhe më thënë nëmbrëmje edhe në mëngjes dhe më thënë kone akshamit edhe kone sabahut vëllëhu lhamdu fështemavati vëllë ardi wa asiyan wa hina tudhirun do të thonë edhe aty i përket lavdia e, në qiell edhe në tokë edhe asiyan do të thonë ajo që ndramja përpara perëndimit të dillit pra koha e qinis wa hina tudhirun koha do të thonë edhe në drek pra anko koha, koha në përfshin, e drekës ajeti i parë për vsin e aksomen yathineve sabahun kur sahet i dyt i drejkën edhe i qëndin. Edhe në vendet tjera. Mirë po, si dhe qoftë, kohët e namazit me detaje janë sëqaru në sunetin e pengamirit s.a.s. Sigur në këtë hadith me Gjibrilin a.s.a.s. Edhe në hadithet tjera. Aktu në fund të jetit që thot imë në Kur'an e l-Fezri kjane më shhuda, dhe më thanë, ledzimi i Kuranët, në namazin e sabahot është i dëshmuër. Më thanë, qëka do të thotë kjo? Më thanë, djetartët e fësirit e kanë përmen hadithin ku për nga meri sallallahu alai sallam ka thanë, jetë aqabune, alejkum, melaiketun bil lejli wa melaiketun bin nëherë, dhe më thanë, ndrohen të kjo, këmbëhen, melaiket e natës edhe melaiket e e ditës. E me lajket e natës vijnë para axumit, do të thonë këna hyjendis. Edhe e me lajket e ditës vijnë në këna sabahun. Edhe kur skuqën te Allahu, Allahu i pyet me lajket kurse është kur thaj është i gjithdijshëm për ta, edhe i thot si i gjetet rrobat e mi ose si i lart rrobat e mi, ata thonë i gjëtëm duke u falë edhe ilam duke u falë. Dëmë thënë, përëndaj, atëherë kur ndrohen me lajket namazin e sabab, le dzimi i Koranit në atëko është i dëshmumë. Përëndaj, dëmë thënë, disa djetarë kanë mendimet ndryshme për atësë të cili është namazin i mesëm, të cili me ka përmenin Allahu hafidhu ala salawati wa salati l-vusta, waqumulillahi qanitin do thon ruajini namazet pra ose kujdesuni per namazet edhe per namazin e mesëm do thot ka urdhërua në përgjithësi Allahu për për të për të kujdesë që mi kryj namazet në formën edhe në mënyrën e duhur po veçanërisht ka urdhëruar për namazin e mesëm e disa abjetar kan thon se ai namazi mesëm është i sabahut disa kanë tonë se është i, i qindis. E, ka dhe mendime për tjerat, për drejkës e takshomë të tjatsis, mirë për po këta dy janë matë fortat, kurë se Shekë Mohamed Imanet Gjemi, Rahimahullah, thot, duke i pa argumentet e shumëta, edhe mendim, të më thënë, në numërin e matë djetarve që e kanë mendimin se namazë i qindis është namazë i mesëm, është pak vështirë të kundrështohet këj mendimë. مثلا كيو استه باك ماجانسينس بر كوهن كوستي 8 ثبت الشيخ محمد بن الجامي راح ابو الشيخ محمد بن ابن عبد الوهاب رحمه الله ثبت الشرط الثامن مثلا كوستي 8 استقبال القبلة مثلا كثيمي كا قبلة والدليل قوله تعالى كورس ارغومنتوس في على التلرضصورت قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ مُفَنَّاكَ مِثَاب ستي e kthen fytyrën ka qiellin falen ulli jem ne ke qibla tërdoha edhe do ta do ta japim ty një kible që ti je gnoçur me të fawli vjeha ka sator al masjid al haram do me thon prandaj ktheje fytyrën ka masjid al haram wa hajthu ma kuntum, fa wellu u juha kum shatara, edhe kuda që ti jeni, këthejeni fiturën anë ne. Dhe më thanë për, namaz. E dini se në filim pengamiri sallallahu anëm sallam kërka qenë meke, e ka falë namazin ka mesjidu l-Aqsa, mirë po duke e ba qabën mesjidhe mesjidu l-Aqsa. Dhe më thanë duke e falë në atë anë, që qabja mira për para, por tjeti këthim ka Mescidil Aqsa, edhe është falë ashtu sepse Mescidil Aqsa ka qenë kibla e pengamerve, dëmë thënë të gjithë pengamerve, mas Ibrahimit a.s. edhe kur kanë shku në Medine, kanë vazdu, dëmë thënë, më falë, ka Mescidil Aqsa, mirë po Medinia i bjehë e mes Mekës dhe Kudsit. Prandaj, domethënë kthimi Kamekja është bin Doktorin Medina, Mekja është në jug kurse Kudsi është në veri. Edhe kanë vazhduar sahabët me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam duke thënë ka Kudsi më pa Allahu domethënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka pas dësir të ta ket kiblen e Ibrahimit alayhi salatu vesselam domethën ka çabja edhe është lut edhe domethën prandaj thot Allahu waqad nara taqalluba wajhuka fi as-sama' domethën sohim se ti e kthen fytyrën ka qielit domethën duke kërkuar për Allah që t'ja japë kiblen e Ibrahimit alayhi salatu vesselam atëra prandaj thot Allahu fa lana waliy anka qiblatan tardaha domethën do t'ja japim një kible që ti e pëlqen fëllë i vajhë kësatrë al-Mesjidi l-Haram pra këthej eftyrën ka Masjidu l-Haram më thënë namazë wa hajthu ma kuntum fëllë u vëgjuhëkum shatrë huë edhe kudrë qëtjeni këthejëni ka Masjidu l-Haram më thënë ka qabja këblën prat që falët në gjami në meke në gjami në që rëthonë qabën është tjë obligum që të kthehet me gjoksin e tij ka çapja direkt, do të thonë nuk lejohet që ti hiqe, domethënë të kthehet ka një qoshe çapësose se po duhet të kthehet ka mesi i çapës se dhe me kre fytyrën e dhe gjoksin e tij. Kur sa i që është jashtë xhamiz, domethënë kthehet ka xhamia, ka Masjidul Haram. Edhe banorët e Mekës, gjithashtu, domethënë nëse falen vende të tjera këthehen, duhet të kenë kujdes si ta qëllojnë anën e qabës, nuk është pa tjetër me qëllu mesin e qabës, dhe më thonë. Kursa ta që janë më larkë, dhe më thonë, këthehen ka mekja, nuk janë të brigum me qëllu të mamë mesin e qabës, prandaj, sa më larkë, dhe më thonë, është e, e, i bje ma ma e dzongë, si më thonë, pjesa e kibles, dhe më thonë, pastë për qëllim të e, ose është obligim të qëlllohet ana e qapës jo vetë qapja megjithëse anket ko ka instrumente dhe metoda për caktimin të përpikt të kibles mirë për njëri do të mundohet sipas mundësive do të thon sa ka mundësi kthehet ka <coughs> ka ana e kibles e nëse ka edhe ma shumë mundësi, dhe më të në që me qëllu sa ma shumë, dhe më thënë, është ma mirë. Por nuk është i obligumë. Mirë pa ajë, që është mundu të gjeje kiblen, edhe e ka gjetë anën në disi, edhe nëse vjenë dikush tjetër e i tregonë se e ka gabim, dhe më thënë se i bje lajmë më precizë, më të përpiktë, për atë se ku është kible, normalisë se e ka obligimë me, me ndjekë nës është i besueshëm Edhe kusti i 9 i fundit do thotë i namazit thot Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a sortu tasih kusti 9 9 e ditë ose qëllimi wa mahalluha al-qalb wat talaffuzu biha bid'ah do thon kurse vendi i niyetit është zemra a shqiptimi i ti është bidat. Thotë vët dalilu hadith innëme l'a'malu bin një jetë vë innëme li kulli mri immanewa kurse argument për këta është hadithi pra me të dhe petë dhe pra të vlerësojnë si pas qëllimeve dhe, dhe së cilit njeri i takon ajo që ka pas për qëllim. Pra përmendim maherët se ka mëndimet ndryshme për një jetin, ashtë kusht, apo ashtë qëka? Po, shartë kusht, ose, ose shtybë, rukën. Gjë më thënë, disa kanë thonë se ashtë shartë, edhe në po thëmi që shtu këtu, duke e ledzukit liper, disa kanë thonë se ashtë shtybë, edhe të regumë se ata që e kanë logaritë, fillimin e niyetit, do të thonë se fillimi i niyetit bëhet përpara se të hyjë në namaz. Do të thonë e kam logjikën se niyet i është jashtë namazit, prandaj quhet kust. Kurse disa kanë thonë se niyet i duhet ta shoqërojë çfarë dalë deri në fund të namazit, se përndryshe pritet namazi, atëherë i bie se është rukun në smrena namazit. Mirpo, kret kustet që ka i përmenëm këtu, duhet me vazhdu dherin fund namazet, se nëse avdesi përse unë më prishet mërëna namazet, prishet namazet krejt. Atëherë nuk i bje se në avdesin është rukën i namazet. Duhë më thëmë, në, prandaj, kure shojmë se të gjitha këto që përmenë dhe në këtu, duhet të jenë për para namazet, për para se me hinë namaz. E kur të ishtë namaz, atëherë i kryen rukënët, mirë po këto kustet, duhet të vazhdojmë, nëse ndërpritët njëni kuptohet në varsisht pëj kustëve, se përshemull në që se, se i përket kibles. Përshemull nëse, nëse mundësh <coughs> mu këthy ka kibla edhe nuk je i detyru mu këthy tjetërka, po këthejhës me qëllim, du më thënë tjetërka, prishët në anozja. Anë që se je, sikur përshemull në aeroplanës e në nije, atëherë këthejhet të nije ose aeroplanin tjera kahje, Kjo nuk e prish namazin Ose në që vëse je në luft Atëherë duhet më këthi ka Armiku edhe, thënë, pa, edhe Nëse nuk është armiku ka kibla Se së mund është me i thonë medal ka kibla Edhe <coughs> Kurse një jeti Dëmë thënë duke marë parasysh Ketë Se të gjitha këto fillojnë për para Namazit, duhet të pletësojnë për para Filimit namazit Atëherë <coughs> janë kustet, janë jashtë namazit. Mirë po, një jeti, çka është një jetë? Një jeti jashtë me me synu, diska, me pasë qëlim, me ba dyçka. Edhe kjo është ose ve, synim, ose qëlim, ose vendim, vendosje. Thënë, kër vendosë mu fal, aja bëhet në zemër. Edhe kjo është ajo që është kusht i namazit nëse e kije për qëllim me fal farzin e drekës ose farzin e sabahut ose sunetin e drekës ose të tjeni se këso me radh ajo është ajo që është kushti i namazit kurse shqiptimi i niyetit më thon bëna në jetë me fal farzin e drekës katër rekate në kod vet ju livë vakt i imamit u ktheva ka kibla këso me radh Dhe më thënë këta, kjo nuk është në sunetin e pengamerit sallallahu në mësëllim, përket gjë nuk ka argument asë as në kuran, asë në sunet. Pra ndaj, dhe primi i një vepre që nuk e ka ban pengamerit sallallahu në mësëllim, është bidat, dhe më thënë, e, shtim në fe, pa pas dozë. E atëherë, ajo është dhe më thënë punë e dënueshme, të kallohu. Këtu i ka përmenë Shekë Mëhamad e Manet Gjami, rahimë Allah, i ka përmenë Shafijit, të cilët thonë se Shqiptimi njetit është sunet. Edhe këta e kanë argumentu se Shqiptimi ndihman, dhe më thënë, në vendosin e zemlës. Edhe për këtë kanë marë e kanë marrë argument fjallën e imam Shafiju të Rahimahullah, i cili ka thanë se namazi nuk është si kur agjerimi, sepse agjerimi nuk fillon me me përmendjet Allahut, kurse namazi fillon me përmendjet Allahut. Edhe këtë e kanë kuptu se njët i duhet mu shqiptu, kurse i bëm kaimi Rahimahullah, i cili, në më thanë nësejnë të ka qenë me dheb Shafiju. Ka thanë, Se Shafiut nuk e kanë kuptuar fjalën e Imam Shafiut, sepse Imam Shafiu nuk e ka pas për qëllim, më thon se në jetë duhet të mos siptu përpara namazit, po ka treguar një realitet se xherimi nuk fillon me dhikr, me përmendjet Allahut. Xherimi, do të them, kur hiq o xherimi të le ushimin me një jetë, do të them, me qëllim për të xheruar, edhe mund të smera me flet, do të them, nuk nuk thë ku rza Allahu akbar subhanallahu ose mund është me dalë, me hecë, dhe më thënë, nuk ka dhikër. Kurse namazi fillon me dhikër, fillon me Allahu Akbar. Ja, dhe më thënë, kjo ka qenë qëllimi, mirë po, ata kanë kuptu se duhet mu shqiptu njeti. Mirë po, si do qoftë, edhe me thani më më shafiju, kjo nuk është argument për shafijit, sepse aji nuk është i shpallu prej Allahu, sëfëhanehu, a te ale. Prandaj, kur thuet për diska se është bidatë, A është krejtësisht e kundër ta me atë që me thonë sunet. Dhe më thënë, kur thuj sunet, duhet me pas argument prej Allahut. Dëmë thënë prej Kuranit, ose sunetit për nga mirit sallallahu në sëllim. A nëse nuk ka, atëherë, a është bidat. A bidati nuk është i pranumë, për edhe ka dënim për tënë. Njeti shqiptohet vetëm për haqëve umre. Dëmë thënë, vetëm atëherë, thuhet njeti ashtu si, ka ardhë në sunetin e pëngë amërit sallallahu enë sallem. Kusë këjë hadith, është hadith më dështorë, si ka thonë pëngë amërit sallallahu enë sallem, innë me l'a'malu bin një jetë, të më thonë veprat vlerësojnë si pas një jetët. Për këtë hadith, kanë thonë disa djetarë se, ba, një banë pjesë në 30 tema, prej temave të të fikhut. Disa, imam Shafju, Rahimallah, ka than, se i kam gjithë ven këti hadithi në 70 tema të fikhut. Dhe më thënë, aja është prej diturisë madhe djetarve, se nuk ka dyshim se këj hadith, hi nëse cilën vejpër. Sëpse nuk ka vejpër që nuk vlerësohet si pas që limit. Dhe më thënë, në gjithë vejpër shka nështë, Uh, pa mar parasysh se uh, kryerje e obligimit ose bërja e një vepre të preferuar do të thonë është wajib apo pastë uh, mustahab ose uh, largimi prej një vepre të ndaluar të gjitha këto bëhen me një jetë prandaj kan thon disa predietarve se ky hadith është 1/3 e diturisë do të thonë uh, uh, sepse Si, si që ka thënë Ibn Rejabi Rahimahullah, se, se cila vepër ka zemër, dhe më thënë, duhet të dë dëbahet me zemër, me goj, ose me gjymëtyr. Dhe më thënë, e, vepra të bëjnë ose me goj, ose me gjymëtyr, dhe më thënë, ose janë fjalë, ose punë. Mirë po, patjetër duhet me pasë edhe zemërën me veti. Dhe më thënë, ka mundësi njeri më shpërbly për një jetë pa ba vepër. Mirë po, nuk ka mundësi mos përbli për veprë pa niyet. Do them nuk mund e pra vepra nuk ka vlerë nëse njeriu nuk ka pas niyet me me Allah at ose në çonse nuk e ka niyet nëm thën arritjen e kënaqësisë së Allahut subhaneke dhe tala. Pra, niyeti ë ndryshe komentohet te dietarët e fikut, do them për temat e fikut, ndryshe komentohet te dietarët e hadithit edhe aqides. Dëmë thëmë, kur flitet për fikë, njeti është ajo që i dalon veprat, është farz apo sunet, dëmë thëmë, a e falë farzin e drekës apo sunetin e drekës, a e falë të qenjës apo takshomit apo të jatsiz, dëmë thëmë, a, a gjeron, a gjerim në file, apo a gjeron, a gjerim për të kompenzu dhe një dit, dëmë thëmë, prej Ramazanit që të ka hikë për shemë për uthtimës e për smundje, Apo a gjëron në një loj tjetër këta gjërimi, pa mërë parësushtë, dhe më thënë, ajo është një jeti që e dalon. Edhe këtu, këtë hadiv të banë pjesë, dhe, thot, dhe më thënë, inë në melame a ljubin një jetë, pra veprat vlerëson si pasë qëlimit. Pra të njëtë në ditë, dikus mundet me pasë qëlim me kompenzu një obligim, dikus mundet me pasë qëlim me ba shpagim, dhe më thënë, dhe më thënë për një vepr, dikus mundet me pasë që Ose për namazin, dhe më thënë dyre kjate, dikush mundët me falë Në farzin e sabat, dikush sunetin e sabat Edhe të njashme Kurset e djetarët e hadithit edhe akides Njeti është me kuptimin e sinceritetit, ose për kushtimin Dhe më thënë, në banët vepra për Allahun, um, s.p.a. në të ala Edhe ajo që është të obligim, dhe më thënë, sepse ajo është të uhid apo bahet për dikant tjetër, Allah me rrujt, që është shirkë. Të më thënë, edhe përket, edhe përket vlenë këj hadit, pra veprat vlerëcon si pas qëlimit. Nëse janë për Allahun, pra njëri u e ka shpërblimin të Allahu, edhe vlerëcon se a ka falë obligim, apo ka falë sënet, apo a ka gjeru obligim, apo sënet, apo na file. Ek sëmerat. Do thëtë kustet e Namazit janë këto nandë të cilat u sëqarun. Pas ta i thotë Shekhtë Mëhamed ibn Abdullu Wahabi, Rahimahullah wa arkanu salati arba ata ashar. Dhe më thanë, shtyllat e shtylla namazit ose rukënët e namazit janë katërëmdhjet. El-qiyamu al me al-kudra. Dhe më thanë, qëndrimi në kam nëse kam unëcij. وتكبيره الاحرام ترا تكبيري فيل ستار وقراءه الفاتحه والمفندزيمي ور... الفاتحه والركوع ترا ركوعا والرفع منه ادى نغريتيا براي ركوس كتو نكه قا پرمن چندریمن نكام ماس ركوس مير پر اي سي سدوكت شكون ادنا دلوه بي كا پرفسيت نغريتيا براي ركوس كور سديت ارت ان دا وجسودو على الاعباء السبعه اد سجدى ن 7 جمطير ن 7 بيس والاعتدال منه اد نغريتيا پرسسدس والجلسه بين السجدتين اد اوليا مزغسسد وتمنينه في جميع الاركان اد چتسيا ن تجيفا كتو ركنه و الترتيبو edhe radhitja, do të thonë këtu si çu përmenden. W at-tashahhudul aakhir, do të thonë tashahudi i fundit. Pra, kjo është at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu min fòm, wal-zulusu lahu edhe ulja për të tashahudin e fundit, pra as rukun tjetër. Was-salatu ala an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, edhe salavatet për pejgamberin sallallahu alayhi wasallam, wat-taslimatan edhe ë dy selamet do thot këto janë 14 styllat e namazit kurse përkat se cili është dallimi me styllat apo obligimet e ato e asiejm më von në se Allah ë ndet jam në kamp për atë që ka mundësi do thonë ai që ka mundësi në ndet në kamp e është për namazët e obliguara që ndrimi në kamp është rukën, edhe në qëfë se nuk falet në kam, atëher, namazit i nuk është i plot. Kurse aj që nuk ka mundësi me ne të në kam, përshemull, nëse është në luft, përshemull, do mu më mbrojtë, mu më mbrojt, shë, ose është në anije, ose në aeroplan, edhe frigotë së rëzohet, ose është nuk e, ka mundësi, dhe më thëmë ka Handicap, ose ka ndër një smundje që nuk mundët më që në kam, atëherë falët ullur. E nëse nuk ka mundësi ullur, falët shtrit, e kështu me rad, ma di edhe i njeri, i cili e, nuk ka mundësi asë një levizje me ba, përvec se ka vëtdije, dëmë thënë, nëse ka vëtdije, atëherë veprat e namazit i kalon në, për, në përmend, dëmë thënë, i ban me zemër, edhe pëse nuk ban asë një farë Lëvizje, do të të namaz, obligueshmeria namazit nuk bie të rej askujt, asë në gjendje të frikës, dhe më thënë luft, asë në gjendje të smundjes, pa marë parasys se që fa së mundje, për deri sa njëri u ka vërdije, e ka obligim namazin, edhe ka mundësi me falë, sëpse ka norma për së si cilën gjendje. Kushti, ose shtylla e dyt, ashtë të këbiratul i hramë, Në më thënë tekbiri filastar, i thënë tekbiretul i hram, sepse këtë tekbir banë disa gjana haram, që për para tekbirit kanë qenë halal. Në më thënë, si këtë siqë është të folurit, ose ngranja e pirja e kështu me ram. Në më thënë gjatë namazit ato ndaleon. Për ndaj për nga miri sallallahu në sallum ka thënë, o të hrimu ha të tekbir dhe më thëmë të hrim ose namazi filon me tekbir o të hlilu ha të teslim kurse halal bëhet njerë ose del prej aty në ndalesave të namazit me selam Shtilla e të rejtë është Qiraëtul Fatiha dhe më thëmë ledzimi i surës Fatiha Për të gjitha këto ka shpjegim më më dhonë për këtu shkurtimisht Dhe më thënë, ka thënë për nga meri sallallahu a nësallem, la salatë el-imellemjekra të fatihët e l-kitab, dhe më thënë, nuk ka namazë ai që nuk e ledhën surën fatihët, dhe më thënë fatihët e l-kitab, yrija në librit, kuramit. Kjo, kjoj obligim, i përfëshin edhe imamin, edhe gjematin, edhe atë që falet vetë. Dhe më thënë, përmarë parasysh, a është njëri u dhe gau falë vetë, ose është si gjemat, ose është si imam. Surën Fatiha e ka obligim se cili dhe më thonë edhe ajo është rukën, pa ta namaz nuk ka. Edhe pa marrë parasysha falit namaz me za, apo pa za, më thonë gjithmonë, surja Fatiha është rukën i namazit, edhe nuk banë për jashtim për fjallës për nga merit sallallahu nëm sallam, as një gjendje, se thëtë, la salat e limenlem jakra, bi Fatiha të kitabna, pra nuk ka namazaj që se ka lezu, Surën Fatiha. E prandaj, ata që thonë se kër i mëmi ledzonë me zanë, mi aftonë me dëgju i mëmi, mirë po habithi thonë, nuk ka namaz ajtë që nuk, nuk, aj aj nuk e ka ledzu, nuk thotë, ajtë që e dëgjonë ka namazë. Më thënë, ajtë që nuk e ledzonë Surën Fatiha, nuk ka namazë. <tum> dhe të me ledzonë e kërën kërën i mëmi? Për të. E dhe hadith tjetër të cilin e bjektu Shekh Muhammad Iman El Gjami, rrahiminullah, pë hadithin qudsi gjithashtu e keni të njohur ku thot Allah subhanahu wa taala qasamtu ssalate baina baina wi baina 'abdi nisfayn domthon e kam dën namazin mes meje dhe robet tim në dy pjesë w li 'abdi ma sa'al fa la robet tim i takon ajo që kërkon ai fup pastellahu el idha qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin domthon kur thot robi im Këta jetë që dhe thot lavdija i qofta Allahu të zotit të botreve Thot Allahu Hamadan i Abdi Dhe më thënë ka falenderu Robi im Edhe kështu më radh Kër thot Ar-Rahman i Rahim Thot Allahu Athna Aleje Abdi Dhe më thënë me lavdroj Robi im Edhe kër thot Robi Maliki jo middin Allahu thot Me gjedeni abdi, dhe mu tënë, me madhroj robi im, kur thët robi iqyake na'budu wa iqyake nesta'in, Allahu thët, kjo është mesmeje dhe robi tim, e robi timi takon aje që kërkon, pasëta kur thët robi ihdina së siratë al-mustëqim, e dherin fund surës, Allahu thët, kjo është robi tim, dhe robi timi takon aje që është praktu, Allahu, surën Fatiha e ka qëjtë namaz, dhe mu tënë, namazin e ka mda edhe e përmenë surën Fatiha, që do të thotë se <coughs> surja Fatiha, pra kjo është një për argumenteve dhe i, që është ma i drejtë për drejtë, ku thotë me nga meri së valonë, se mëse s'ka në mas, aj që <coughs> nuk e ledzonë surën Fatiha. Kuptohet se me gjithë këta, ka disa pjetë ditarë, vështë ka kam thonë se nuk është të rukën surja Fatiha, si, si që janë përsonën hanefit, thon se rukan as me lexo Kur'an në namaz, nuk është surja Fatiha rukan. Do thon edhe me lexo Inna tinaka al-Kauthar do të, të plotësohet namazi. Ë ose pisa thon se kuria ima, me imam, do të thon nuk do të më lexoë këso më rad. Mirë po, thrap thrap po përserisim. Se pengameri sallallahu në sallim ka thonë, salli u kemara ejtu mu një u salli, dhe më thënë falu një si që mëshirë një mua duke o falë, edhe Allahu në ka urdhru, që ta ndjekin pengamerin sallallahu në sallim, në shumë ajete. Edhe nuk në ka urdhru me ndjek filan imamin ose filan, nësë kena imam tjetër përveç pengamerit për sallallahu në sallim. Kërse disa pi këtyne djetarve të më dhejbeve kan thonë, se se cili njerë e ka vajib me ndjek njonin pëj 4 imamëve. Më thëmë, muslimoni e ka vajib obligim pra me ndjek njonin pëj 4 imamëve. Kurse kjo, me thonë se është vajib, është e, dispozit shëriatike. Më thëmë, duhet pa tjetër me pru argument prej kuranit ose sunetit. Pra nda e thotë Shekht Pahamed e Manel Gjemi, Rahimallah, jo që nuk e kemi vajib me ndjek njonin pëj imamëve, po e kemi ndalume me ndjek njamë pimamave sepse nuk ka krijesë që njerëzit do të përgjigjen përpara Allahut pse nuk e kanë dijk ose sepse e kanë kundërsul përveç pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Do them atha kur Allahu do, pjese, dhe, thot, do të tuboje, thotë jo meje xhanum, do të pyese do ta dit kur do të tuboje, Allahu do të pyese ma da ejbtumul mursalin. Do them ctilin popull do ta pyese se si janë përgjigj pejgamberit që u ka dërguar Allahu edhe never për Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem. Kurse për vetë shti, askus tjetër nuk është obligim të ndiqet, madje askus tjetër nuk lejohet të ndiqet sipër pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj në rrugën për te Allahu subhanahu wa ta'ala e kemi vetëm përmes pejgamberit për sallallahu alaihi ve sellem. Pse më marr edhe një tjetër pra kur them përmes pejgamberit për sallallahu alaihi ve sellem e kam qillin për më për mësu rrugën për te Allahu, për mësu fen, jo për më i afro Allahut përmes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ne Allahut, i afrohemi Allahut siç na ka urdhëruar Allahu, do i dha sa aleke ibadi anni fa inni qareeb, do më thon kur të pyesim Robertami për mua, un jam afër. As ka thon e, Allahu thoj, un jam afër. Pra, ro na pyesim, pra e marrim, e mësojm fen për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por kur doim të lutemi Allahut, i lutemi drejt për drejt, do më thon kjo a për rrugën pse të marrim tjetër ndërmjetësues për mësu rrugën pejgamberi salla llahu alaihi ve sellem të kalojmë te buhanifia ose te maliku ose te shafi ose ose këto më rad te ahmed ibn hanbel ata tjerë jote s'kam argument se duhet njeri duhet muslimani me pasu një një madhheb mirë po më interesant është pse pse i kanë caktuar këta 4 kur kona aty në kafas dietar shumë më të vë do të thonë në kona e Imam Maliku, që ka thënë Ibn Temija, arba atëm min e imet i dunja fi asri tabi i tabiin, ka thënë 4 janë konë imam të botës në konë e të bërë tabiinve, dhe më thënë, atëm në e pas tabiinve, që kanë arëtë pas, pas sahabërë. Minhum, el imam Malik fil Higjaz, dhe më thënë, imam Maliku ka qenë në Higjaz, dhe më thënë, ajka jetu në Medine, për atë rajon nuk ka pas djetarë matë madhë. وليث بن سعد بمصر كل سنه جبت ليث بن سعد والثوري في العراق كرسي سفيان الثوري ن العراق والاوزاعي في الشام كرسي اوزاعي ن الشام كتا كان كان امام دوك كان كان امام انا تكو بس ما كانObligim باش مالكي بن الاسمو ديك ياك هكا تي. تير بلا هذا فانسكتا تير تست حرام من ديك مالكي هنا الناس انا obligim. Për Abu Hanifën, domethënë Leith ibn Sa'ad, ka domethënë dietar kanë thënë se ka qenë dietar më i madh se Malik ibn Anas. Për Abu Hanifën gjithashtu kuptohet se Sufyan al-Thauri ka qenë shumë dietar se... më i madh se domethënë për hadith, s'ka qenë dietar e Abu Hanifës, ku se Sufyan al-Thauri ka qenë dietar imam në hadith. Ëh për edhe për fik gjithashtu ka qenë më i madh se Abu Hanifa, por me gjithatë ata thënë sa është haram Sufjan al-Thulun ose Abdullah ibn Mubarakin atë të tjerë, domthonjë kanë të anë atko. Vetë Abu Hanifa në stëpbligje. Ëh, për metodën e Sheikh Muhammed ibn al-Jami, pse më qenë Hanefi ose Maliki apo më ma mirë më qenë Muhammedi, mendje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam amin lan të tjerë. Domthon pa mar parasysh çili imam janë të katërt, domthon ata janë dietar të mvoj të respektuam, ëh domthon për cil të cilët i kanë shërby dituris edhe umetit mirë pa nuk janë të pagabueshëm edhe nuk është obligim ma dhe nuk është e lejume ata të ndichen për vetëm për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam imam Maliku rahim e Allah për që unë ka thon sa i ka ma të mësime në gjamine për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam edhe e, afer gjamis ka qenë vorri për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam ka thon imam Maliku kullun يؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر دمام بر تجith dhe merret fjala dhe refuzohet pervec te zotit kti varrit ose pranarit kti varrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe tier gjithashtu edhe e buhanifja ka thon haramun an yuqallidana ahad hatta ya'rifa min aina e khadna, dhe më thënë e ka ndallume me nga pasu dikush pa e dit se pika e kina marrë, dhe më thënë pa e dit argumentin. Eksu me radhë, dhe të thëtë sikur përmenëm për imam shafiun maherët e Ahmed vën Hambelin, dhe më thënë kretë djetarët e kanë pasë që ta, mirë po fanatikët e fanatik me dhejbeve kanë bëhë diska tjetër pjasa i shka kanë thënë ata djetarët që ata nuk kanë thirë që dë bëhën të pasuar sikur E përndaj, nuk ka mundësi më realizu të uhidi, pastrimi, dhe më thanë, i, i badetit, për pastrimi, i drejtimit të badetit këhë Allahus përnë të ala, pa u pastru pasimi për pengamerin sëllë Allahus në mësërën. Dhe më thanë, nuk ka mundësi më realizu fjanën la ilahe illallah, pa realizu fjanën Muhammedur Rasulullah. Milë, dhe më thanë, tjetër shtyllë, është rëkuja, e... Shtyr, ësht, rukuja, e mavonin sallallahu alaihi wasallam edhe ngritja drejrukuja pra se zgja në 7 pjesë ose në 7 gjuntyrë ato janë balli bashkë me huna sepënga neja sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë balli ka treguar ka huna do të thon balli edhe huna e, të dy duart e, të dy gjunjë edhe gjestat e, e këmbëve të dy këmbëve e këto ket janë e, të qarta, të më thanë, se cilje kuptonë se shkati më thanë, menu, balin, në tokë, durët, gjunjët, disa kanë probleme në dy pjesë të thjera, për, për të hunën, se disa kur banën sejde, e ngrenë hunën për toke, se që, se thotë Shekë, Mohamed dhe Manet Gjami, duke të se dikush banë sejde në me krye, jo ja, me balë. Dhe më thanë, duhet me prekë në tokë bali edhe hunën, sepse për nga meri së rëllohën, se më Ashtu në ka mësu. Edhe, sa i përket gjishtave të kamve, disa ingrejmë gjishtate kamve, dhe të në kurbinë seshtë dhe ingrejmë kamtë. Po, disa dhe prekin me gjishtat, po prekin me pjesën e si përmet gjishtave. Edhe ajo është gabim. Dhe më thëna e që është obligim, është duhet me prekë pjesë e post me e gjishtave, me prekë në tokë e si do mos kurepojnë sesh dhe në dytë dhe më thënë sija në ullë nuk i lovinë shumë komët jes i nështu si i kanë komët dhe më thënë duke i pas të shtri me me pjesën e si përme për toke edhe ajo s'ka dyshim se është gabim edhe thotë që i këpame dhe më në gjemi prandaj kanë eshojmë duke dhe pru kështu dohet me këshilu edhe me tregu se ajo është gabim mirë po nuk dohet me pas ashtë përsin këtë gjë nuk i kuptojnë, edhepse duke në të leta po shumë njerës nuk i kuptojnë, prandaj nuk mundë dhe dohet me përmisuket, mi u të regun njerësve, po jo mi thonë, s'ki namaz se të pashtë kështu të falës, sepse nuk është, nuk, thonë, nuk gjikohet për dikan se nuk ka namaz, nëse ka bëtë diçka që nuk i ka kuptu. Wallahu alim. Edhe ullja me zdësejtëve, gjithashtu ashtë, e, është rukën, bëmë thënë, gritja prej seshdes edhe ullja mes dy seshdeve, qëtsia në plëtsimin e këty në rukënëve, edhe rënditja, bëmë thënë, dohet, sigur, si që i përmenëm, dëmë thënë, kështu me radhë, për ndryshë e prishët namazi, edhe të shahudi i fundit, edhe ullja për të shahudi në fundit, edhe dy selamet, thëtë Shekë Mohamed Ibn eh, Abdul Wahab, kurse Shekë Mohamed Ibn El Gjami thëtë për këtë qështje ka ihtilaf se disa djetarë thonë se selami i parë është rukën, kurse i dyti është përforcim për të parën, sepse edhe ka një na onë du të të me dhonë selam delë prej namazit. Kështë që së mundët mu qëjtë rukën ajo që batë masi dilës prej namazit. E këtu, dëmë thonë, shumicën e këtyne rukënëve nuk ka problem, dëmë thonë, mes muslimanve, përveç nia 2 a 3 për cilë të cilët gjithashtu kanë fitë, domethënë bën, sigurt çka kanë për surën Fatiha, mirë po edhe ajo s'ka as më më më problematike edhe më shumë se na prekës, çndrrimin kam mas rukuës. Edhe çndrimi i ulur mes dy seçteve. Edhe çetësia në ë në plotësimin e këtyn e rukneve. Këtë këto janë stylla për të cilat Dëmë thëm ka argumente dhe, edhe do t'i përmendim argumentet, mirë po edhe hadithi që i përfëshim të gjitha këto, të ati që është fal keq, ka thëmë për në Ameri Sallatëullohëm, duke ja tregu së cilën shtyru, dhe dheri sa të qëtësohesh në ruku, dheri sa të qëtësohesh në kam, dheri sa të qëtësohesh në seshde, dheri sa të qëtësohesh ullur, dëmë thëmë qëtësin e përmen për s edhe qëtësimi në rukëne është rukën. E, kurse disa atë më thanë kurçonën prej rukuje, hala pëmri një mu drejtu në kam, kurçon, binë në sejtë, ose kurçonën pëj sejtës, paprek në togë për muhull, këthejnë për sejtën tjetër, e kjo është në këndërshtim me plëcimin e rukëneve. Edhe një pun tjetër, këtu që ka përmenë në Shekët Muhammed Eman El Gjami, të rahimë Allah, është, qëndrimi mas rëkuje, a quhet që jam, të më thënë qëndrimi kam, apo nuk quhet që jam, të më thënë se disa djetarë kanë thonë se nuk quhet që jam, prandaj nuk dohet mu liv dhurt, si që livhen në që jam. Disa kanë thonë se e është që jam, sikur ka qenë për para rëkuje, prandaj dohet mu liv dhurt njëtë, si që ka pasë për para rukus edhe dhe më thënë argument të drejt për drejt për kitë cështje nuk ka mirë po mbetet e, mbeten argumentet e përgjithshme e, dhe tëtë ne imi të bindur se argument më, më i qartë të është se duhet të lidhën dhurt mas rukus sepse dhe ajo është kë jam dhe më thënë rrinë kam mas, e, mas rukus mirë po të disa thonë se nuk duhet më lidhë dhurt edhe ata bazon në atë që ajo nuk është këjan. Kjo, përëndaj, edhe Imam Ahmed Ibn Hanbeli, rahimë Allah, ka thonë, nëse do i lidhë durët, nëse do nuk i lidhë, pra mas rëkuje. <coughs> edhe duke, duke pas parasysh këtë e këtila, a, a nuk ka thonë për qëndrimin, për para rëkusë, nuk ka thonë nëse do i lidhë, nëse do si lidhë, po ka thonë për atë mas rëkuje, përëndaj ata që janë të bindë, se do të mu lidhë durët, mas rrëkujet duhet mi lidhë, për jo më një thonë atyne tjerve se nuk e, se janë të bo bidat, mas atë atyre nuk dohet një thonë këtine të parve se janë të bo bidat, sepse kjo është nëzitim edhe të primë do shte me një aspekt. Me gjithë se, ka, dëmë thënë një djetarë që është shumë i madhi, mami kësaj kohë, Shekh Muhammed Nasirudin El Albani, Rahim Allah, a i thotë se është bidat mi lidhë duhet mas rrëkuj prapë për themi fjallën e imam Malikut, se cilit i merët fjalla edhe i refuzohet, përvec ati që është i varosur, ati jenë domën e asës, radiallahu anha. Do thotë për nga merit sallallahu alaihi wa sallam. Edhe, a i kuptot që Albani, rahimënullah, ka qenë djetari marë, që e ka shërby sunetin edhe gjithjetën ka luftu për përhapje në sunetit edhe shtypje në bidatit. Mirë po, Nuk, dëm, nuk është të lejume për tjerë, të më thënë, vëcë më argumentu me atë fjaleve, në bëha fitnë e me, me thënë që si fjallë se kjo është bidat ose, ose të njashme, sepse lidhja e durve masë rukuje ka argumentet forta, si që thamë, prej, thënë, të më thënë, për argumentet të përgjithme. Wallahu alim. E, kjo pelon me kachë për këtë radhë. Wallahu alems sallallahu alehi wa sallam alebihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kaun bese. Kurrmendit që thon korobim, më kërkonat çish ka hadithin. Po? Allah thot që un jam afër. Kurt pes, po ila sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mundha ngurt pesin rabbit te mi për nu, un jam afër. Po. Për çon për gjithë sipër dhënë të kum do djut, më thon A thamë, bëndua për muaj, di? Këtë qështë, dëmë thamë, që ka dispozita... Shika... E kjo është që është e akides. E ka përmenë shepële islami, për në temi i rahimun, da? E, ajo, dëmë thamë, hi në temate të vësulit. Dëmë thamë, në kërkimit të afrimit të këllahu. E njoni për lojeve të vësulit le jumë, është afrimit e Allahu me duan e njerëzëve të mirë. Dëmë thënë, njerëzit shkënë të mirë, shkënë gjadë, munë është me thënë lutëja Allahutë për mu. Mirë po kjo nuk është punë e preferume, dëmë thënë edhe pse nuk është haram, dëmë thënë nuk është shirkë, po nuk është një punë që është, dëmë thënë është me kruë, është e u ryrë, sepse njeri duhet gjithmonë më largu ndërmjetësuesit mes tij dhe Allahut duhet të më lut direkt Allahut subhanahu wa taala edhe me u afrovaut me me vepra me ato tjera të tjera lloje të vesulit që që i kanë përmend dietart për çati pandemia ka thonë se në kërkimin e duas për veti, pse nëse kërkon për muslimanë përgjithësi, për, për shembull siç ka bëu Omer radiyallahu anhu, si ka kërkuar prej Abbasit, njënjës për nga Merit sallallahu në sëllam, që të bëjë dua për me rashim, të më thënë për kredi. Përket nuk ka nuk ka pënges. A me kërku për veti, për personalisht, ka thamë në ipendemia, ka e, tre padrejtsin. Më thënë padrejtsin dhej Allahut, padrejtsin dhej vetë vetës edhe padrejtsin dhej atitë cilit i kërkonë and ajo kushtadrejsi sepse ti ke mendim të keq. Ti mendon se nuk mundesh me se, dhe më ofrua Allahu personalisht, domethënë Allahu nuk të afroi ti ose jo, nuk të dëgjon ti lutjen. Edhe ajo është është dami maq, sepse Allah i ka thënë, unë jam për robën, për robën tim ashtu si mendon robbi im. Atë pagresin vetvetes, është se e nencson vetveten për para të tjerëve, domethënë për para njerëzve që nuk lejohet. Domethënë njeriu do dohet... të <coughs> me ullë vetë vetën edhe mu për ullë vetëm, për para Allah, s'fërnë dhe talë. Edhe është pa drejtësi për atë prej të cilit i kërkon, ose është dëmtim, se një herë e para, se cili njerë, natyra e njerit është që kur dikush i kërkon diska, aj hidrohet. Nuk, nuk do të që dikush me kërku, ose me obligu diska, bënë maketë ose dhe maketë ose kështë në radhë. Edhe gjithashtu më nëshme dëmtu, se Më ri të mende aty, që më mendu se njerëzit kërkojnë dua o pitisa është njerë i mirë, edhe kështu ai të largohet prej Allahut ai vet, domethënë i bën dëm edhe atij. Allahu alem wa sallallahu wa sallama ala abdhihi wa rasulihin nabina Muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.